Побачивши на Мефодія, всі посунули до нього. Він шукав у натовпі найвірнішого свого друга Теодосія. На ось у воротах з'явився Теодосій. Він поволі рухався, припадав на ліву ногу. Побачивши Мефодія, заспішив до нього. Мефодій пішов назустріч Теодосієві. «Що?» – хрипким голосом запитав Теодосій. І, не почувши відповіді, взяв за руку свого друга – «Що?» Мефодій не зразу відповів Скознув поглядом навколо, ніби ще когось розшукував «Немає, Данила», – сказав тужно «Не встиг попрощатися з ним», – зітхнув Теодосій Гострою людиною був суворою. «Що ж робити нам?» Миходій нічого не сказав. Нато обізбіршувався, з'являлися нові люди. «Не плакати, ніби сам до себе вимовив Теодосій. Заплачемо, сльози застелять очі. Не видно буде, куди йти, а нам уперед зірко дивитися слід горе не допоможе» про нове нам думати. «Глянь, Фодію, які богатирі прийшли! Чи нам, лиха та супостата, боятися?» А дружинники-ковачі підходили все ближче до них, ставали в ряд, щільно один до одного, ніби на полі ратному лаштувалися до битви з ворогом. «Кувати будемо далі, щастя землі руської!» сказав голосно Теодосій і твердою ходою пішов до терема. Львів, Київ 1944-1954 роки Кінець книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих Київ 1978 рік Читав єчко звукорежисер Поляндра.